Þitus er bréfið þriðji kafli. Minn þau á að lúta höfðingjum og yfirvöldum vera hlíðin og reiðubúin til sérhvers góðs verks, lastmæla engum vera friðsöm, sanngjörn og sína öllum mönnum vinsemd. Því að þeir voru tímarnir að við vorum einnig óskinn söm óhlíðin villuráfandi í ánoð hverskonar físnna og losta Við ólum aldur okkar í ílsku og öfund vorum andstikileg, hötöðum hvert annað. En er gæska guðs frelsara vor spyrtist og elska hans til mannanna, þá frelsadan okkur ekki vegna réttlætisverkana sem við höfðum unnið, heldur frelsadan okkur af miskun sinni. Það gerði hann í þeirri laug endurfæðingar og endurnýunar heilags anda sem hann létt ríkulega yfir okkur streyma sækir Jésu Krists frelsara vors. Þannig erum við réttlætt fyrir náð hans og urðum í voninni erfingjar eilífs lífs. Það orð er satt og á þetta vilja að þú leggir alla áherslu til þessa þau sem fest hafa trú á guð láti sér umhugað um að stunda góðu verk. Þetta er gott og mönnum nýtsamlegt. En forðast þú heimskulegar þrætur og tölur deilur og lómalstælur. Þær eru gagslausar og til einskis. Þrætumanni skalt þú sneiða hjá er þú hefur einusinn eða tvísvar ámyndan. Þú veist líkur maður er rángsnúin og syndugur. Hann er sjálfdæmdur. Þegar ég sendi Artemast til þín eða Tíkikurs kom þá sem fyrst til mín í Nikopolis því að þar hef ég ásett mér að hafa vetrarvist. Greið sem best för þeirra senja þessar lögvitrings og Apolós til þess að þá bresti ekkert. En okkar menn eiga að læra að stunda góð verk hvar sem þess þörf til þess að þeir séu ekki ávaxta lausir. Allir sem hjá mér eru sendaðir kveðju, heilsa þeim sem í trúnni elska mig, náðs ég með yður öllum.